De vannak olyan fajta költők, akiknél nem számít az elemi érdek, sőt, inkább minden józa megfontolás ellenére írnak, ugyanis az életértelmét keresik. Alább nem adják. Írt egy korábbi kötette ajánlójaként Kemény István. Azóta sok minden történt, változásokról, csendekről, írásról, az idei sziveridéjről is beszélgetünk, Kabailóránt íróval, szerkesztővel. Tartsanak velem, Martonéva vagyok. Talán ez a fentizét idézet, az a nem kiárat című kötet volt, és amúgy az... Hiba nincs. Hiba nincs. Az milyen érdekes, különben azt nézegettem, hogyha a kötetei címét Imáron a hatodik kötettel egybevetve nézem, mennyit tagadás van benne a nem, a nincs, a semmi, a színek, amik nincsenek, vagy... Szóval hogy hogy van ez nálad? Hát, hogyha szellemeskedni lenne kedvem, akkor azt mondanám, hogy John Cage egyszer tartott egy előadást, és a, amihez nagyon nem volt kedve, főleg az azt követő beszélgetéshez nem volt kedve, és leírt magának előre 6 vagy 12 választ, már nem emlékszem. Attól függetlenül, hogy mit fognak kérdezni, majd akkor megvannak a előre megírt válaszok, és a kedvencem az, hogy ez egy olyan jó kérdés, hogy nem rontanám el a válaszszal, de igazából nincs kedvem szellemeskedni, de értelmesen válaszolni sem tudok talán erre. Igen, valahogy mindig minden kötett címadásnál ott van az, hogy, hogy valami, valami negáció legyen benne, de hogy ez miért van, azt, azt nem tudom megmondani. Az olyan érdekes, hogy az, aki amúgy performansokat csinál, meg kiállításokat nyit, meg, meg úgy benne van az élet sűrűjében egyik oldalról. Közben olvasom a nyilatkozataidat, a te veled készült interjúkat, vagy akár ezt a beszélgetést, ami eddig nem ismertük egymást, és hogy olyan nagyon nehezen beszélsz arról, ami te vagy, vagy amit csinálsz, és talán az se véletlen, hogy olykor az ember szeret áll név mögé bújni. <gül> Na igen. Valami íróféle vagyok, és nem a szavak szavakember emiatt, ahogy egy másik ismerősöm mondta, és akkor kicsit visszautalva az előző kérdésre, a címadásra, hogy többnyire ezek ilyen majdnem ösztönös dolgok, hogy rátalálok valamire, és akkor felismerem, hogy az lesz a kötet cím, és akkor nem tudom elengedni. És ilyen szempontból nem tudatos az, hogy, hogy mégiscsak folyamatosan ez a negatív dolog benne van a kötet címekben, és hát benne volt a, ugye az álnevesben is, mert az édeskevés is valami hasonló sugal, mint cím. Ez a rátalálás valamire az azt gondolom, hogy fontos. Nézegetem a képeidet, és ott is vannak talált fotók, meg a tandori kapcsolat és a talál dolgokkal, tehát hogy ez a rátalálás, akár ez legyen szöveg, akár legyen cím, ez mennyire fontos a te írásaidban megtalálni, rátalálni egy találtat, felhasználni, és akkor majd visszatérünk arra, hogy a vendégszövegek szerepe nálad mennyire meghatározó. Valahol úgy érzem magam, meg azt, mindazt, amit csinálok, hogy, hogy igazából a, a, a, a Író ember az egy találó, aki, aki úgy elkap valamit, vagy meg, rátapint valamire, észrevesz valami apróságot, és a, hát például a fotóim pont ilyenek, hogy, hogy úgy járkálok, sétafikálok fel alá a városban, hogy közben, közben nagyon figyelek, és így tudok elkapni egy-egy olyan képet, amit, ami mellett simán elmegy más is, és ott van, de nem látja meg benne azt, amit én talán igen. De ez a követészettől sem idegen, hát a, a, a, azt hiszem a trubadúrok is e, alapvetően találóként, megtalálóként e, fogalmazták meg önmagukat. Vagy ahogy e, valamelyik klasszikusunknál olvashatjuk, hogy e, kiszűrni a, a sok zajból a megfelelő dallamat. És akkor megkérlek, hogy a Szebzi Normérték e Szövekedett, olvast föl nekünk! Szebb zsinormérték, egészen más anatómia, mozaik pozsony, ahol két hete egyedül, és nincs bennem honvágy semmi. Hiányzik persze néhány ember, de az idő is csak türelmetlenség. Ezt üzentem egy szerdán varjúval odinnak, meg hogy maradok még. Mert tényleg teljesen eltűnni, elveszni és megkerülni vagyok itt. A Város mai neve egy félreértés következménye, az Öreg Híd jelenleg a legújabb. Mindez egyre jobban tetszik. Sőt, gyönyörű. És nem is történt még semmi különös, egy kutya vagyok, megfelelek a szánkó elé. Itt a depresszió is jobban esik. Hidakról, bálna szívről, majd máskor. Jó élni. Újra tanulom az ÁB Born című számot hallották, a 9 Inch Nails-től Kabailorántal folytatjuk a beszélgetést. Ez azért nagyon rímel arra, ez a hozott szöveged, amiről az előbb beszélgettünk. Pozsony az nagyon friss, egy ösztöndíjjal voltál ott. Tényleg újra tanulható az élet, vagy tényleg van élet? Hiszen azért köteteidben, szerelemmel is, meg némiképpen élettel is leszámolsz. Hát le tudok én bármivel számolni, hogyha arra van szükség. Ez a pozsonyi ösztöndi, az a másfél hónap, amit ott töltöttem a Visegrád Fund irodalmi rezidenseként, ez egy nagyon fontos, nagyon fontos dolog volt az életemben is, nem akarok nagy szavakat használni, de, de az, hogy hogyan találok rá valamire újra, amikor már egyébként azt hiszem, hogy... hogy olyan szinten romlott az egész, hogy, hogy abban már evickélni sem érdemes. Ez egy nagyon, nagyon jó, jó, jó időszak volt, és egy nagyon nagy élmény, hogy egy teljesen ismeretlen és idegen városba kerülök, és hogyan fedezem föl, hogyan lakom be, hogyan élem meg, és hogyan teszem gyakorlatilag magamével, Konkrétan pedig, amikor eljövök, akkor azt érzem, hogy, hogy nem akarok visszajönni, és ott akarok maradni, és szerelmes vagyok ebbe a városba, és, és ott kell lennem. És persze most azt érzem, hogy akármi lesz is, valahogyan vissza fogok menni, mint ahogy azóta egyszer visszamentem mindössze egy napra, és semmi tervem nem volt, csak sétafikáltam, és leültem a Dunaparton, Megkerestem egy olyan szobrat, amit amikor ott voltam hosszabban nem sikerült, vagy nem jutottam el odáig. Teljesen más szemléletet láttam ott, mint, mint itt. És erről sokat beszéltem azóta, hogy visszajöttem, hogy, és írtam is róla, hogy, hogy egyszerűen másképp működnek ott az emberek. Amiről beszéltél, hogy evickilni az itt létezőben, az egy kulturpolitikai dolog, egy irodalmi lét, a, az a társadalom, amiben élünk, hiszen te magad ezért kivonultál, visszavonultál, hogy egyszer fogalmaztál, kettőt hátra léptél, de le, lehet, hogy ez sokkal több, mint kettő. Szerintem kettő és fél, de, de lehet, hogy ez még nőni fog, vagy, vagy máshogy fogom látni. Igen, alapvetően a kulturpolitika és a, a társadalomnak, a, a lakosságnak, a, a, a mentalitása az, ami, amit elég nehezen tudok Kezelni. És igen, ez a hátralépés alapvetően a jelen kultúrpolitikai állapotok miatt történt, meg a, a, a, az egészen aránytalan kultúrtámogatási rendszer miatt, és ami miatt Rohadtul érzem éreztem magam. De ez a hátralépés, ez csak a szerkesztői munkádat érintette, hiszen ami műutat szerkesztette jó sokáig, vagy hátralépés mindabból, hiszen verseket hosszú évekig nem írtál, vagy szinte nem írtál, Tehát hátralépés mindabból, ami korábban meghatározott. A, inkább csak a közéletből, tehát az irodalmi közéletből való hátralépés ez, hogy nem szerkeztek a szöveggyár nevű az táborunkon, nem veszek részt aktívan, tehát nem vagyok szervező, nem. sőt nem is voltam ott az utóbbi két alkalommal. Hátralépés annyiban, hogy, hogy igazából felolvasásokat, interjúkat nem szoktam vállalni, és nagyon kevés kivétel van, amikor mégis például ez az egyik. Hátralépés annyiban, hogy, hogy hogy bár most, el, mióta nem vagyok szerkesztő, és nem a, abból áll a napom, hogy mások szövegeivel dolgozom, elkezdtem újraírni, publikálok is ö, jó néhány helyen, de, de például ö, honoráriumot nem fogadtam el olyan sokáig olyan lapoktól, ahol bármilyen közvetlen állami pénz van, és akkor mondjuk ide, ide vehetjük az NK a támogatást is. Ez annyiban változott, hogy kb. két hónapja azt mondtam magamnak, hogy azért ez így mégsem teljesen jó, és ugyanúgy nem akarok hozzáérni állami pénzhez most sem. Ezért, amikor megérkezik egy honorárium a számlámra, erről kapok egy értesítést nagyjából reggel 7 óra körül egy SMS-ben, éppen még fő a kávé, de mire elkészül a kávé, mert telefonomat benyomtam 3-4 gombot, és átutaltam a teljes összeget a kukorelienre, kezdeményezte gyümölcsös kert Baumgarten számlára. Kívülről konkrétan a... Kívülről konkrétan a szomszédból figyelem, mi folyik manapság otthon? Kényelmi állapot egy ösztöndíj lassan tényleg elhiteti velem, hogy valóban íróféle volnék, még ha most leginkább csak rajzolok is. Papa pozsonyban lassabban öregszem. Máshogy érintenek a közügyei, innen mintha látnám, hogyan lehetne jobb. Például szokatlanul kedvesek az emberek itt. Mégsem kell egyből felugranom a kocsma közepén azt üvöltve, hogy hülye magyarok. Megismétlem, valóban, mintha azt mondjuk lehet. Elsétálok a Dunához, egyszer sem léphetek ugyanabba a folyóba. Folyik valahová, bár talán ez is csak vélekedés. Hát hadd folyjon. És után beszélgetünk további és ha már a szövegben ott van az, hogy fotók, meg festészet, Ma azt gondolom, hogy nagyon más keretek között, de mégis ugyanarról beszél, amikor te festesz, vagy rajzolsz, vagy képeket teszel föl, vagy írsz, vagy kiállítás megnyitsz, Mégis kérdeztem még így a beszélgetésünk elején, hogy mikor jelenik meg próza köteted? miért a vers az, ami kötetekbe jön, és hogy a többi az valahogy távolabbról kapaszkodik ebbe bele? Egyfelől nagyon örülök most ennek, hogy ezt mondtad, hogy bármilyen műfaj vagy műnem mégis azt érzed, hogy egy helyről jön, és nagyjából ugyanaz, mert... Én is ezt érzem, de senki nem mondta még így. Ezt nekem is tök jó, hogy, hogy végre ezt így visszahallom. És hogy, hogy, hogy hát igen, hogy, hogy a vers. Hát volt egy próza kötetem, meg ez az áleves regény. És annál is azt éreztem, hogy egyébként nagyjából ugyanazt, ugyanúgy és ugyanonnan írok, mint ahonnan egyébként. Viszont úgy érzem, még most is, hogy a, a vers az, a, az az én terepem, amit, amit tudok e, uralni, ez nem biztos, hogy jó szó, de hogy azt tudom kezelni. És itt e, nem biztos, hogy a, az arányokról van szó, vagy a terjedelemről, de azt látom, hogy, hogy, hogy nehezebben, nehezebben megy a próza írás. Bár mondjuk sokszor beszéltél már a, a... spiegelman Lauráról, ami egy prózai szöveg, egy regény, de hogy az miért volt akkor fontos, hogy az álnéven menjen? Azért, mert ez egy jó játék volt, egy fricska volt az irodalomba, na, mindenki találgassa, hogy kiírta, egy próbálkozása volt a prózának. Nem volt, nem volt ennyire tudatos, hogy, hogy, hogy fricskázzak, vagy, vagy, vagy ilyesmi ez hát csak pedig így visszamenőleg. jött, visszamenőleg visszamenőleg persze úgy, úgy tűnik, tűnik, hogy, hogy de, ez de, egy ilyen kemény, jó játék nem, volt. Itt annyi, annyi történt, hogy tényleg annyi történt, hogy egyszer iszonyú másnaposan ébredtem föl egy vasárnap, és egyedül voltam a lakásban, és dörömbelt egy mondat, ami aztán a, a, a fejemben, és aztán ez lett a, a, a nyító mondata ennek a, ennek a regénynek. És amikor leültem és megírtam azt a, azt a fejezetet, akkor éreztem, hogy több van ebben. Egy van egy elbeszélő, egy én elbeszélő, aki nőnemű, de valahogy azt éreztem, hogy, hogy magát a, a, a, a, ezt az én elbeszélőt kell megalkotnom. És uh, tulajdonképpen m -m, máig úgy érzem, hogy ott. Magát a, a szemét, a, a figurát alkottam meg, aki aztán persze ír néhány dolgot, és ha már megalkottam, akkor ezt, ezeket le is írtam mellé. Önazonosan, és akkor megkérlek, hogy olvast fel a következő verset. Újraíródik a magánynyelve, amikor valóban eltűnni és megkerülni. Ahogyan az ajtó előtt az előreláthatatlan dolgok ücsörögnek. Hetek óta legnagyobb részt egyedül, szinte némen, rozsdásodik becsülettől az artikulációs bázis. A séták, hajnal és alkonyzónák, senki földjék, kutyák és farkasok idői közt. Társasjáték pozsonyban a magány nyelve vodka. A társ nincs itt, az idő tudatlanságnak mutatkozik. Dehogy ugrom fel a kocsmában, ahová leragadni mentem. Gyakran úgy kezdek beszélni magamban, hogy megszólítással nyílik a mondat, nem hiába artikulálok, kékbálna. Mégiscsak csillog az a vodkától a kisét tompa fény a szememben. Van kit várni. I grew up block ready to várni. Behind a rope nigga with my rhymes on cock The first shot, first nigga who has shit to pop My bad weather blow the feathers off a hundred blocks You 70% goose, 30 duck, get stuck If each link in your chain is chucked No wins in this rhyme cypher with nine snipers charge off the gifts from the pot piper i live around dj v boys MCs through rap never thinking their ways of tvs it was strictly all about magnificent rhyme clout rack room, two dollars with the flyer and three with doubt now it's wigs pushed back name scratched off the plaque too wild to reenact. Yo, reenact gotta check out the w got to check out the w I gotta check out the w got to check out The W, gotta check out the W, got to check out the W, gotta check the w, got to check out the W, got to check out MCs have yeah. the right to remain silent Everything you say can and will be used against y'all motherfuckers And I can only trust ya, as far as I can see ya Me need ya, that'll be the day ya buster It gets no rougher when me and my comrades rush ya Like red heat with hammers and sickles I'm milk like your baby mama's nipples Got issues, it's just not so much what if any can touch us, then lord strike me down Where I stand at now with this bottle With me getting fucked up, child, listen The most notable MC, your source for the hip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 Says dope, choke it by the dope, The chrome handle smoke, the man not for joke We all out for broke, bless the herbal that I told The murder that I wrote, you can't do me none My Uzi weighs a ton, I'm coming from the slum Wu is number one, I stumble on the drum The gods are troublesome, rumble when we come Boy, you better run, run Gotta check out the W, got to check out the W Gotta check out the W, got to check out Hey, yo, it's like good. this, jumping out of golden whips, flashy mega bricks, outfits rock ridiculous whips, bitch. Way be here, man of the year, been in the stairs, sick, win again, been on position is red. Call him an Asiatic guard body, longevity, slang rap, to you get your whip rap, swing through the hood calmly, yo, what up? statin Allen bus shorts, dust your shit off, whip spin off, get off, slip switch, where's my dot tech minds, lines lick six nines, pick wines, lift up, Bill a nigga six flies, dip wide, dress my shit up, fuck six times. Wish Lines, rub and stay thousand dollar Chris lines Gotta check out the W Got to check out the W. you gotta check out the W Got to check out the with you Vultán, Klán után Kabai lórántal beszélgettünk ismét, továbbra is, és kétszer is előfordul a versben a... Artikulál. Tehát kétszer is előfordul ez az artikuláció, és hogy ez mennyire fontos a, a folyamatos közlésvágy, az artikulálás, a, az elmesélni, a mondani. Nyilván nagyon, hát minden íróembernek, vagy minden alkotóembernek fontos ez, ki, ki hogyan artikulál. De hát az artikulálásban sokkal több van, mint a közlésben. Igen, és itt e, tényleg megint a pozsony élmény, hogy e, gyakorlatilag elkezdtem egyszer csak magamban beszélni, mert e, nem szólaltam meg magyarul. E, angolul kommunikáltam, akivel kellett, jó néhány szlovák nyelvű mondatot előre megtanultam, hogy tudjak kérni a boltban egy kenyeret, a kocsmában egy sört. És akkor ezek, bocsánat, belső monológok? abszolút. És az volt a furcsa, hogy ez a, ez a köznapi dolog az artikulációval így, és hogy, hogy a, amikor a barátnőm kijött meglátogatni, és beszélgettünk, azt vettem észre, hogy összeakad a nyelvem, és nem tudok beszélni rendesen, ez ez nagyon szépen nevetett, és igaza volt. De hogy ez összeért azzal, hogy hetekig semmit nem, nem írtam, pedig az, azért mentem ki, viszont nagyon sokat rajzoltam, és, és nagyon furcsa volt, hogy összeért a két dolog, hogy elkezdek elfelejteni, beszélni, hát jó, elfe akkor elfelejtek írni, szemlak, akkor... és akkor uh, inkább rajzolok. Az olyan érdekes, hogy látszólag szövegek alapján van egy nagyon kemény pasas aki kemény abban, hogy mm, ezzel a kultúrpolitikával nem azonosul, akinek nagyon kemény, bátor szövegei vannak, és közben egy hihetetlen látság, egy szeretetre vágyás. Ha arra a versedre gondolok, az anya versedre, akkor azt is látom, hogy talán annyi minden pakolódott, ami ezt nem adta meg. Nem hiszem, hogy túl kemény ember lennék. Ha nem, de a szövegek mégis olykor... Azt jelenti, hogy hangember vagyok. Ah, nem, azt nem mondtam, bár a performancesek be... azok hangenberség. <gül> hát nem. nem tudom. Valaki azt írta róla, hogy brutális, de nem cinikus, durva vagy kegyetlen. Van bátorsága gyávának és gyengédnek lenni, és azt gondolom, hogy ez tényleg így van. Hát pedig Amúgy néha félezt, néha, néha, egy néha pedig tényleg nagyon cinikus tudok lenni, de ezt már úgy. Próbálom levetkőzni. Védés oltalmaz. Hát igen, valamennyire. Próbálom ezt elengedni, és mióta pultosként dolgozom, azóta nagyon jól is megy ez, mert ott nem tehetem meg. És ott, hát igen, ott aztán végtelenül jámbor ember vagyok, és túl kedves is néha. <gül> Olvasol. Négy hete turista vagyok, a saját életemben is. Miközben Pozsony utcáit bejárom, Magamban is találok furcsa mondatokat, melyeket meg kell oldanom. Elvesztem, belemosódtam a városba, de nem felszínesség, nem kényelem, dolgozom, hogy megkerüljek, bezárkózom a szobába, nem csak ha esik, vagy viharban sétálok órákig. Számolom ugyan a napokat, de belezavarodom ebben az időtlenségben. Vízhatlan folyó az előtt és után között. I'm not afraid of Babai Lóránt olvasott, fölutána pedig Nagyferő és a től a medvetáncot hallottuk. A díjat, az idei sziveri díj este voltál, és azt gondolom, hogy mennyire, mennyire egy hangon beszéltek, mennyire jól bírnátok egymással létezni. Lehet. Vagy lehet, hogy éppen ezért nem. Lehet. Tehát, hogy mennyire fontos az, hogy egy díj, vagy egy díj névadója, jelen esetben sziveri, az valamennyire számodra önazonos legyen. Na igen. Maga az, ahogyan Sziveri működött, ahogyan ő viszonyult mindenhez, az tényleg így valahol rokonnak érzem a saját viszonyulásaimmal. És az, hogy ezt a díjat megkaptam idén, azt meg baromi megtisztelőnek Ez az utolsó érzem. kötetedre, köteteidre, de semmi hát a, a, színre? A vagy? Az indoklás szerint igazából a az eddigi munkásságom vagy működésem lett díjazva. És tényleg ilyen, itt nem tudok nem patetikusan fogalmazni, hogy milyen megtisztülős mennyire jó az, ahogyan ezt megkaptam, és, és fontos az nagyon, hogy ez egy magándíj. Pünkösd vasárnap. Pünkösd vasárnap, keserű pontatlanság szívtájékon, mert beleszerettem a városba, melyet ma el kell hagynom. Én csak ide nőttem hat rövid hétre, Bele egy szebzi normértékbe, barok mondatokkal kellene felépítenem, amit belaktam. Halogatom a belső vonat menesztését, élek és már nem tudok jobban, ezt láttam be hídpozsonyban. Primer szégyen, pedig én nem vagyok az apám, akinek a vöröskői vár fotóztam postomus. Eső, változó felhőzet, napsütés, hűvösre fordul és ellenkezőleg. Itthon már megérkezve a napon madarak zsigerei rothadnak, valahonnan ugyan ismerős, mégis szürreális minden, csak várom, hogy a lelkem utal érjen. Your own personal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 Reach out and touch faith Reach out and touch faith. Johnny Cash után órántal beszélgetünk tovább. Sziveri után azt gondolom, hogy rengeteg olyan meghatározó személy van a te költészhetedben, akikre vagy hivatkozol, vagy átírod őket, vagy vendégszövegeket veszel át, de valahogy kiemelkedik Tandori, és azt is gondolom, hogy Tandori írt rólad nagyon szépet, hogy, hogy Tandori valóban kiemelkedik -e? akár a hatásaiban, akár abban, ahogy írsz, akár a gondolkodásodban. Mindenképpen. És meghatározó meghatározó ö, dolog volt 16-17 évesen találkozni a Tandori Lírával és azt látni, hogy hogyan lehet hogyan lehet a lírát egészen lecsupaszítani, hogyan lehet elmenni a legvégső határokig nyelvben, és aztán már a nyelven túl, amikor a rajzok, a firkák, a, a, a, a különböző indigós művek megjelennek, és hát igen, azóta sem Udon, bár nem is akarom nagyon levetkőzni ez hogy egy nagyon komoly hatással volt rám, és nagyon meghatározó vagyunk, szereplő Az elején, a nincsnél, a semminél, és a gyebeknél, hogy akkor mégiscsak van arra a magyarázat, a lepusztító, a minimalista, az a címekben is viszonylag. Valahogy, igen. Mm -hmm. Egy picit beszéljünk a zenékről. Nagyon-nagyon uh, vegyes, és azt gondolom, hogy az mindig borzasztó nehéz egy egyszerű műsorban megmutatni azt, hogy milyen a zene ízlés. A nagyferú meglepett. A zenéje, ami a 80-as években csinált, az annyira meghatározó, hogy jelzi a te 80-as éveidet, jelzi azt a Miskolcot, azt, ahol, ahol biztos, hogy ez nagyon beütött, vagy beégett. Uh... Na igen, a Beatice nagyon beütött 86 ben amikor újra összeálltak, és később találkoztam a bikini, az első két bikini lemezzel, amit még Nagyferúval csináltak, és azt gondolom, hogy hát igen, a bizottság két lemeze mellett, a 80-as évek két legfontosabb lemeze, amit Nagyferú a bikinivel csinált a 20. századi híradó, meg a lett, És azt a genialitást, amit Ebben a két lemezben látok, érzek, és itt nem csak a ferú szövegeiről és az előadásáról van szó, hanem, hanem a teljesen zenekarról, mert nagyon összeállt valami. Szóval ezt a zsenialitást nem veszi elettől a két lemeztől az, hogy most a nagy ferú egy, egy polyáca. A többi az most éppen most van közel hozzád, vagy ezek is meghatározzák valamilyen módon az elmúlt... Utóbbi. Utóbbi. Tehát nagyon... Az, hogy, hogy, hogy a a a, a inch-nél, ez Persze egy kicsit kilóg, mert e, jóval kevesebbet hallgatom, és jóval kevesebb hatással volt. De mégis ez a, ez a kis dal, kicsit a South park, park mentén is nagyon része lett az életemnek. A Biddiszt nagyon kedvelem, mióta először láttam őket, és egy nagyon jó hangú, e, friss dolog volt a magyar zenében. Hát a Wutanklán alap valahogy az régóta... Az pop szöveg. pedig... E, pedig, hát igen, úgy szoktam beszélni róla, hogy kutya királyat, én. még egy szöveget az utolér? Utolér, és találkozom az életemmel, melyben magam sem lelem, nemhogy a helyem, mint aki hirtelen kiradírozódott sokak térképéről, vagy eleve ott sem volt. Egy harang épp hogy kondul, ez nem csupán poszt depresszió, nem remek bele semmi, már csak néz beszédem. Markás, égésszag üldöz, tehetetlenségem pontos kísérője. Semmi evickélés, kapálózás, se kapálózás csupán pillanatról pillanatra sodródunk, a jövő, mindössze a múlt húgyfoltos árnyéka a jelenen. Lehetetlen visszamenni. Otthon, Budapest, itt vagyok bűnös, azért, amit mondok, és azért, amit nem. Screaming. A megidézeti poppot hallották, vendégünk Abai Lóránt volt, és azt látom, hogy formálódik egy új kötet pozsonyi, és Budapest között egy pozsonyi hídfő, az mintha most erősebb lenne. Jövő héten Szegő Jánost hallják, vendége Szeifert Natália lesz, a hangmester Burger Lajos nevében is további szép estét kívánok, hallgassák meg Gogol bordellótól az East Infection-t, én Martonéva voltam la li li li dari li li li li li la la la la li li la la la la generation From the raging Eastern fashion Market another British innovation Or 18's regurgitation Or more cultural imprinting Or the garbage of refeeding To protect your generation From the Eastern fashion Li li li li La la la la la Li li li da ri da Da ri da da Li li li La la la la la Li li li da da But I beat the system everywhere I go. No matter how many times I get ordained, the message is still the same. Six six six six La la la da da